Târziu de vară stăteam aplecați deasupra șinelor strălucitoare, cu fețele iluminate de flăcări roșiatic-albastre. Aerul ridica un sunet înalt de privighetoare străpuns de săgețile sufletelor noastre. Reparam o linie de tramvai pe largul bulevard, o sudam, o îndulceam sub ciocane rapide. Umbrele noastre, ca un pașnic stindard, Pe adormitele ziduri se cățărau arcuite. Fierul isca izbit hieroglife în aer sonore Și noi descifram curioși o mitologie. Se perindau prin imaginația celor dinamice ore Obeliscuri de foc, piramida, Furnalelor liliachie. Fețe de oțelari apăreau în deasa lumină Pe care metalul topit o zvârlea, Iar săgețile sufletelor smulgeau O senină cântare din aerul care ne înconjura. Autor Nikita Stănescu Lectura Maia Martin